Puncte de reflect Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la microfon Vitalie că Suntem la o nouă ediție în care vom vorbi despre treburile administrației publice locale, cu precădere azi ne vom referi la treburile capitale, cum anunțam și mai devreme în această ediție matinală. Invitatul ediției este Oleg Cernei, fost consilier municipal în capitală, la un moment dat și consilier al actualului primar general al capitalei Dorin Chertoacă. Pot să spun că e și un expert în domeniul administrației publice locale. Vă salut, domnule Cerne. bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Întâi de toate știu că ați fost zilele trecute, v-ați aflat într-o adevărată capitală europeană, v-ați aflat la Berlin, am aflat despre asta de pe rețelele de socializare unde ați postat și uh, fotografii. Ne-ar interesa uh, și viziunea dumneavoastră asupra unui oraș cu adevărat european, mai ales că ne vom referi și la infrastructura uh, unui oraș uh, European, cu ce impresii și ce, cu ce ocazii de altfel v-ați aflat, spuneam, zilele trecute la Berlin. Da, într-adevăr, deci am aflat pe parcursul a o săptămână, șapte zile la Berlin, în cadrul unui proiect mai amplu care se desfășoară în perioada 2015-2018, legat de reformarea fondului locativ, termoizolarea și eficiența energetică, tot ce înseamnă de infrastructura fondului locativ, adică izolarea termică, schimbarea reților inginieriești, tot ce înseamnă accesibilitatea persoanelor cu dezabilități la fondul locativ, adică e vorba de ascensoare uh, reutelate pentru persoanele cu dezabilități, uh, tot ce e legat de asociațiile de proprietari, uh, forma de participare a proprietarilor la termoizolarea blocului locativ, fiindcă la noi se vorbește foarte mult despre acest lucru, dar nimica nu se întreprinde. Deci, ea, Germania, în sensul acesta, este un exemplu, fiindcă în Germania... Uh, fosta RDG, socialistă, mm -hmm. chiar în Berlinul unde a fost puterea sovietică, există cartieri întregi exact ca și blocul locativ din Chișinău. Deci blocul locativ din, din panouri e, prefabricate, deci panouri de beton, așa cum avem noi la Botanica, deci exact același sistem de construcția fondul locativ, cu aceeași infrastructură, cu aceeași curță a blocul locativ. Adică Uite... se deosebește infrastructura fostului rediget de fostul refuget, de cea da. a fostului refuget. Exact, se deosebește, dar acum nu mai există nicio deosebire după reunificarea a celor două germani, inclusiv și în cadrul uh, municipiului sau capitalei Berlin, nu mai există aceste diferențe. Și pe noi ne-a interesat experiența germanei vis-a-vis de acest subiect legat de termoizolarea, blocul locativ și reutilarea acestor blocuri după standardele europene. Tot ce înseamnă sistem de iluminat, sistem de termo, termoficare a apartamentului cu repartatoare de costuri pe fiecare apartament și așa mai departe. Și vreau să vă zic că Germania, din punctul acesta de vedere, există formate asociații de proprietari. Deci nu mai există comunismul ca la noi, noi vrem să implementăm proiecte europene, dar stăm cu forma de gestiune cu acele jăcuri sau seluri, cum le numim noi, din anii 60-70. Deci noi avem 70% din fondul locativ, avem gestionate prin întreprindere municipal gestionarea fondului locativ. Atâta timp cât nu vom forma asociații de proprietari, apartamenturi privatizate, noi nu putem vorbi de implementarea unor proiecte de termoizolare, fiindcă ce presupune proiectul de termoizolare? Presupune participarea cu cotă parte a fiecărui proprietar. Deci în cadrul unui bloc locativ unde există 100 de apartamente, trebuie să existe semnat un acord de asociere. Deci pe lângă proprietatea privată, propriu-zis apartamentul, ai 100 de metri pătrați, fiecărui proprietar trebuie să-i atribui cotă parte din proprietatea comună, adică subsol, scară, etajul tehnic, inclusiv terenul aferent. poate, nu? Inclusiv și terenul aferent, curtea, uh -huh. blocul locativ. Deci, în Germania s-a mers pe varianta aceasta. Deci, în momentul formării asociației, se semnează acord de asociere cu stabilirea proprietății private asupra apartamentului, inclusiv cota parte din proprietatea comună. Însă această proprietate este indivizibilă, ea nu se divizează. Și este stabilit un fond de rezervă. Un fond în fiecare lună, fiecare proprietar, trebuie să acumuleze pe acest fond o sumă oarecare. Să prespunem, în Germania, 50 de euro lunar de apartament, ei contribu la formarea acestui fond. Deci, pe parcursul la 10-15 ani, ei au acumulat, aproximativ acum au zis că au vreo 250.000 de euro. Deci, respectiv, din bani aceștia, inclusiv municipalitatea cotă parte, inclusiv, dacă există un proiect european, 20% vine cotă parte proiectul proiectului european, ei pot acum să facă termoizolarea. Deci, există un mecanism juridic da, în colaborare se face în colaborare cu, cu administrația locală. locale. Exact. Deci, coordonatorul proiectului în sine exist, este autoritatea public locală. Deci, deci poate face... obține un proiect adresându-se respectivilor locatari, având acest contract de asociere, prin intermediul autorității locale, locale pot corect. obține anumite proiecte pentru a adăuga de... la respectivul fond comun. Da, deci, Germania a mers pe alt criteriu, a mers pe criteriul de cartier. Deci, a luat un cartier. Au venit text, au proiectat, au făcut tot ce înseamnă planul de investiții cu toate caracteristici, tot ce înseamnă infrastructura, drumul, spații verzi, deci i au extins, fiindcă în perioada sovietică erau foarte multe locuri de parcare. Și au zis, domnule, prea multă zonă de asfalt. Noi vrem o, mai mult, au făcut un sondaj cu locatare, au consultat, le-au luat foarte mult timp ca să convingă locatare că există necesitatea termoizolare. Este foarte important aspectul ăsta de comunicare cu locatarii, să uh, argumenteze avantajele termoizolării. Aici, capitolul ăsta nu ne lipsește cu desăvârșire comunicarea cu locatare. Iată, acum primarul a spus, domnule, s-a semnat un grant un credit de 15 milioane de euro privind termoizolarea instituții publice dar nimeni nu știe în ce constă, care instituții publice ce vizează deci de fapt noi pur și simplu așa un fel de populism că vin bani, dar mecanismul propriu-zis, uh, uh, noi nu știm în care blocuri, cum se va proceda. Deci... Uh, uh, deci inițiativa este a primăriei, să spunem, dar trebuie să existe și inițiativa din partea locatarilor sau cel puțin locatari să fie informați despre de, respectiva de, inițiativa a autorității deci locale. Deci trebuie să fie o, o comunicare. Deci trebuie și atât autoritatea publică locală cât și locatarii trebuie să meargă în unison în interesul de a Face această termoizolare și termoizolare înseamnă schimbarea aspectului exterior al blocului, înseamnă mai puțin pierde de energie termică, și mai puțin bani aici. Exact, deci plus o nouă reamenajare a cartierilor cu zone de joacă pentru copii, cu zone de parcare pentru biciclete, pentru mașini, cu... deci acolo totul e făcut pentru confortul cetățeanului. În momentul când am în curte, chiar cartierele au făcut de asemenea manieră că în curtea interioară nu se între cu mașina. Deci există cartiere unde în curte, unde le parchește într-o într spațiu verde cu foarte multă verdeață, cu acces numai pentru copii, pentru bătrâni, cu scaune, cu aerisire, chiar și acumularea apei de la ploi, de pe acoperiș, au pus niște vasă care le-au îngropat în pământ și sub vasă și le-au amenajat teren de joacă pentru copii și din apa cei care se comunează la ploi, ei irigează tot ce înseamnă gazon, spații verzi în curte. Deci i făcut foarte civilizat, foarte corect și nu trebuiește mare investiții. Pur un pic trebuie să punem cerebelul în mișcare. Acum și continuăm respectivul subiect, dar tot am vrut să vă întreb ce faceți, înțeleg că sunteți implicat într-un proiect, dacă tot da, deci domnul Oleg Cernei. Nu mai e consilier municipal de un an și ceva ca să amintim acest lucru și vrem să știm cu ce vă ocupați da, pentru că tot vă... funcția indicați. de consilier municipal este sus, că orice funcție vine și pleacă. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să continuăm ceea ce am făcut și în calitate de consilier. Deci sunt într-un proiect tot legat de municipalitate. Este vorba despre un proiect finanțat de Uniunea Europeană împreună cu Institutul de dezvoltare Urbană și cu Centru Habitat Moldova, un proiect finanțat de Europaană care participăm cinci țări, Moldova, Georgia, Ucraina, Belarusia și Azerbaidjan. Deci, e, toate membre ale parteneriatului e estic? Estic, da, finanțat de Uniunea Europeană. Acest proiect se derulează în perioada 2015-2018 și e legat tot ce înseamnă de asanarea fondului locativ prin termoizolare și prin crearea asociațiilor de proprietari. Deci, facilitarea accesului la informații a proprietarul privind necesitatea construirii asociațiilor de proprietar după care urmează etapa de termoizolare și eficiență energetică a fondului locativ. Deci este un proiect foarte amplu unde partenerii noștri de importanți, principali sunt uh, Organizația Internațională uh, a Managementului în uh, domeniul locativ din Germania. Deci ei sunt cei care uh, și noi am avut în toate aceste cinci țări, am avut vise documentare, la Tbilisi, Bacu, Livov, Minsk, Chișinău și ultima a fost la, în Berlin. Urmează anul viitor o vizită în Batumi. Deci este o, o echipă foarte mare, peste 20 de organizații pe domeniul acesta locativ comunal și vreau să vă zic că este un, un, un proiect de perspectivă, fiindcă inclusiv Uniunea Europeană, inclusiv partenerii noștri de dezvoltare sunt foarte interesați pe aspectul ăsta de fond locativ cum îl reorganizăm, cum îl termoizolăm, cum aducem standardele europene de confort al locatarilor în spațiul locativ. Întrebări la care încercăm să răspundem în această emisiune, dar vreau să vă întreb despre diferența care există în acest domeniu între Chișinău, spre exemplu, și alte capitale pe care le-ați vizitat fost sovietice. Da, deci unii da, Mai avansat decât noi în, Sau cam situația e aceeași Deci chiar și experții care au fost la noi Aici din Germania Și ce anță partenia noștri din aceste Cinci țări care le menționat Vreau să vă zic în comparație cu Georgia Sau cu uh, Azerbaidjanul, uh, Deci uh, Sau cu Ucraina uh, Deci cel mai avansat de mudere A legislației europene ce privește legea cu privire la condominiu, legea cu privire la uh, privizarea fondului locativ legea cu privire la locuință, codul locativ care a fost din 83, și acum anul trecut a fost aprobat legea cu privire la locuință în țările, în Georgia, în Azerbașana merge codul locativ sovietic, deci din punct de vedere al cadrului legislativ, Republica Moldova este avansată uh -huh. da. uh, în Tbilisi uh, vreau să spun că e o situație dezastru vis-a-vis -vis de fondul locativ. Deci, un profesor de la Universitatea Tehnică a zis domnule, georginii că nu au cultura urbanismului, fiindcă au niște tradiții, că ei au trăit mai mult în aceste localități în afara orașului și am fost în cartiere întregi chiar dacă centrul istoric a a fost reabilitat, dacă mergem în intercartiere unde sunt blocul acestea sovietice, e... adică e o stare... Noi avem și noi câteva elemente de deci acestea prin cartiere unde sunt căminile fost căminile muncitorilor, de părere albelea 12 sau la strada Belgrad sau la strada Salcâmilor, deci mai avem și noi câteva căminii de deci acestea, care fiecare și-a făcut-o anexă așa mai departe. Deci cel mai amenajat în punct de vedere a spațiului între blocul locativ iluminatul, iluminatea clădirilor este Minsk. Eu am rămas șocat. Bine, acolo încă sunt încă sistemul ăsta sovietic de gestionare prin întreprinderi municipale de municipal gestionare fond locativ dacă vorbesc ca aspect de amenajare, salubrizare, și Germania, foarte cointeresată, iau un acord cu guvernul, cât n-ar fi distrani cu guvernul din Minsk, prin care deja proiecte din Germania sunt în, în Minsk care se ocupă termoizolarea. Înțeleg că Lukashenko e mai pro-european cumva decât unii care se declară pro-europeni din alte state. Eu n-ar zice că pro-european. Acțiunile care se fac da, acolo pe, pe domeniul fondului sunt... Facto. De fapt. Deci, uh, uh, nemții sunt prezenți acolo, au chiar și un centru de dezvoltare a Germaniei, care este în Minsk și am văzut că există o colaborare acum Ucraina este la fel într-un proiect cu cu din Germania deci ei sunt în foarte multe orașe în afară de Kiev. deci nemții au mers pe altă politică, au mers pe regiuni deci au la Harkov, au Lvovu au Zaporoje, au Nikolaev, au Odessa deci ei au mers pe câteva centri da și iată și la Chișinău, deci s-a deschis noi am deschis în fiecare acest avem 11 centri finanțate de Uniunea Europeană cu partenerii germani, se numesc centri de asistență și consultanță pentru asociațiile de coproprietare în condominii. Deci 11 centri cu finanțare uh, din european. Și la Chișinău noi am creat, noi am vrut să, să deschidem și unul la Bălți, din păcate nu ne-a reușit, dar primul proiect este la Chișinău. Ce ne recomandă Nemții de la ce să pornim pentru că tot vorbim de un proiect care înțeleg că își propune să fie realizat cam prin 2018. Da, este prima etapă acestui proiect. Deci, da. noi nu putem să. Deci, Aha. este prima etapă acestui proiect prin care noi am făcut cunoștință cu legislația, cu experiența țărilor, ne-am cunoscut ca parteneri, au venit experți germani în toate țările, astea, au văzut care sunt problemele, fiindcă noi am avut întâlniri și la nivel de Ministerul Dezvoltării Regionale, cu Agenția de Eficiență Energetică, cu municipalitatea. Deci, acum urmează ca cel mai important lucru ca noi să avem o campanie de informare și documentare a proprietarilor. Ce se va întâmpla anul viitor o să avem strict activități, o să avem patru seminare vis-a-vis -vis de avantajele formării asociațiilor de proprietari, cum se constituie mecanism, procedura de construire asociației plătare în condominiu. Spuneți-ne cum se constituie, deci, se constituie asemenea asociații as... și dacă sunt dispuși oamenii să participe la un asemenea proiect, spuneți că Bine, în Berlin, spre exemplu, 50 de euro lunar Cheltuiește fiecare într-un fond comun De rezervă Un, un fond de, de rezervă Pentru ai noștri și 100 de lei, mult Păi la noi, de pildă, asociația unde eu sunt președinte Eu mai sunt și președinte la, o asociație, la două asociații De coproprietari în condominiu Noi am pus fondul de rezervă 10 lei Și acolo mai sunt locatari Că sunt domnule, 10 lei, pentru ce? Zic, dom'le, mergi și bei o și be 30-35 de lei, dar aici lunar pătește un, un 10 lei și avem un fond de rezervă care în fiecare lună se acumulează de la numărul de apartamente, se acumulează 1800 de lei, deci cam în 10 luni avem 18.000 de lei, Da. Deci în 20.000 de lei putem să acumulăm 21 sau 22.000 de lei pe an Deci în 10 ani ne adunăm 220.000 de lei Deci din 220.000 de lei Noi putem să facem careva lucrări Să fie cota parte a asociației da, E greu să aștepți 10 mai... ani păi, dar știți, Noi toți spunem, e greu să aștepți Dar i-am întrebat și pe Nets, bă, deci Noi l-am acumulat pe timp de 15 ani Nu contează Știți cum, pic cu pic se face spic dar vezi că noi avem probleme urgente. Da, de ce? De... Problema este că la noi nici municipalitatea nu prea a insistat pe domeniul asta de formare a asociațiilor. Deci a fost o etapă uh, uh, când eu am insistat foarte mult să construim aceste asociații, dacă vă aduci să aminte și campania asta de masardare a blocurilor locativi și de formare a asociațiilor de proprietari și cu atribuirea terenului aferente la asociații de proprietari cu stabilirea hotarului de limitare. Deci nu a am stat prea mult. Însă ea nu a fost pe agenda prioritară a municipalității. Deci nici viceprimar. Fiindcă s-a ocupat cu altceva decât... Ați văzut cu ce s-a ocupat viceprimarul de ramură, ca să nu dau nume, pe domeniul locativ comunal. Vă dați seama că nu era o prioritate ca să avansăm cu reforma în domeniul locativ comunal. Deci segmentul ăsta, pe durata din 2007 până la momentul actual, pe domeniul asociației proprietari, municipalitatea nu a făcut aproape nimică. Chiar dacă eu am insistat și în cadrul direcției locative comunale, am format o subdiviziune care se numește direcția relației cu de proprietari. Le-am dat toată baza legislativă, toată baza de date, din păcate e, nu s-a prea mișcat nimică. Deci, acum este foarte important, dacă noi dorim și primarul spune, domnule, vin proiecte privind vin termoizolarea blocului locativi, ăștia sunt baliverni Dacă nu formăm asociație de locatari. Deci, în primul rând, trebuie să există un vice primar de ramură care să promoveze uh, politica în domeniul reformării fondului locativ prin formarea asociației de locatari. Doi, direcția locativ-comunală trebuie să, opu să ocupe, să elaboreze un mecanism clar, cum construim, cum facem această campanie de informare, cum multiplicăm statutul asociației de proprietari, cum dăm niște pliante care să spunem, domnule, care sunt avantaje. În primul rând, prim, avantaj este că locatarii singuri gestionează banii care îi acumulează. Asta e foarte important. Doi, ei pot stabili lucrările care sunt necesare pentru blocul locativ reișind din gestități locatariilor. Pentru da, că sunt la fața locului și cunosc da, mai bine problemele. Da. Pe urmă, banii pot fi folosiți pentru amenajarea terenului aferent, da? cu spații verzi, cu teren de joacă pentru copii. Mai departe, acum este foarte important să punem și supravegherea video-a blocul locativii. Iată, noi acum următoarea etapă la asociația pe care o conduc este ca din banii ăștia din fondul de rezervă, inclusiv altă cotă, parte locatarului, să punem camere de supraveghere în interiorul blocului locativ, în fiecare scară și în curtea blocului locativ. Și aici noi asigurăm o securitate a tot ce înseamnă un cartier locativ, da? Deci, antifurt, informații cu vandalizare. Pentru țin, Exact. Bora, da. Pentru securitate și confort Ați am văzut-o și în Germania. Deci, acolo, orice, există cameră de... Și atunci, omul se responsabilizează, să știind că este cameră de filmat, el nu poate să vandalizeze, el nu poate să arunce gunoi, el nu poate să fure ceva de la o mașină, el nu poate să distrugă, zicem, în ascensor sau de parte. Deci, asociația este foarte importantă pentru confortul locatarilor. Dar la noi oamenii cred așa Lasă vin în selu să măture în scară Lasă vin în selu să-mi schimbe un bec și... Deci uităm de această mentalitate În momentul în care avem o proprietate privată Un apartament care evaluează, îl Evaluăm la 60 de mii eu, euro Respectiv ca să întreținem această proprietate Trebuie să, să investim în fiecare Lună ca să putem să Asigurăm și un confort Poți să ai un lux în apartament Dar dacă ieșite în scara blocului și e mordar Sau ușa de la întrare nu se închide sau terenul nu e amenajat. Vă dați seama că asta nu este prea plăcut. Plus la momentul actual, o problemă foarte mare este delimitarea cotarelor aferente blocuri locativi. Dacă primărie ar fi delimitat în masă terenul aferente blocuri locativi, da? Cu teren de joacă pentru copii, platou de acumulare deșeurilor, platou de uscare ruflor, n-am fi avut aceste conflicte interminabile cu companiei de construcție care intervin în curtea blocului locativi. Deci, iată problema asta tot e, poate fi rezolvată prin e, formarea asociației. fiindcă gata în, în locurile unde există conflicte cu companiei de construcție, acolo nu sunt asociații sau domeniul public și atunci în momentul când e domeniul public orice companie poate să vină să-ți spună gardul, nu acolo unde i-a trebuit terenul, dar poate să pună cu 10 metri când nimeni nu știe care este hotarul de limitare. Spuneați de diferența de mentalitate și sigur ne dăm seama că există această diferență între mentalitatea germanilor și mentalitatea noastră post-sovietică, să-i spunem și pomeneați de prima etapă a campaniei de informare. Cum se va derula această campanie pentru că înțeleg că omul trebuie să înțeleagă clar ceea ce urmează să se întâmple, care vor fi concret beneficiile și trebuie convinși oamenii să se apuce de, de acest lucru, să intre cu sufletul în respectivele proiecte. Da, eu cred că aici trebuie implicate mai multe autorități. În primul rând, primăria Municipului Chișinău prin direcția locativ-comunală. Prima avem preturile de sector. În cadrul fiecărui pretur de sector este un vici prietor responsabil de domeniul locativ comunal acest viciprietor mai are o direcție care se numește direcția relații cu gestionare fondul locativ care sunt patru sau cinci angajați. Deci iată armată aceasta de funcționare în fiecare sector la nivel de viciprietor, la nivel de viciprima adres locativ-comunală împreună cu organizații negolentale cum ar fi centrul nostru de asistență, mai sunt și alte organizații, am putea sau cu Institutul studiul Zvoltare Urbană, Edis viitorul știu cum mai are niște activități în, în sensul acesta, am putea să avem o campanie comună de informare prin editarea pliantelor, prin emisiuni radio și TV vis-a-vis -vis de acest subiect, prin întâlnirile care putem să le organizăm la pretura de sector sau în, în deci cartiere. În cartiere mai bine, eu zic. În zi. cartiere mai bine. Deci pretura de sector ar putea stabili în fiecare lună, zicem, pentru fiecare săptămână, să facă patru întâlniri. În fiecare cartier Cu anunțuri preventive, probabil, exact. pe ușa da. deci, De la scara Chiar dacă prima, la prima ea, întâlnire O să vină mai puțini oameni Asta înseamnă că faptul că am pus un anunț apoi, Faptul că au venit 20 de oameni Pe urmă repetăm aceste adunări deci, Respectiv trebuie să existe o, o dorință și o capacitate de a organiza din partea autorităților publice locale. Cu invitarea expirsuri pe aceste subiecte. Plus, se poate de organiza în cercare strâns întâlnirile cu locatare. Noi știm foarte mulți locatari activi de la întreprinderi municipale. Iată, fiecare întreprindere municipală să știe oameni activi care scot indicații la contoare la energie termică. El e responsabil de curățenia în scară. Sau... Adică în fiecare bloc locativ noi știm că există niște oameni care sunt uh, cointeresați în, în curățenie. Și atunci, prin aceste întreprinderi, 23 de întreprinderi municipale, noi putem la fiecare întreprindere să invităm uh, oamenii care sunt foarte activi în blocul locativ ca să informăm. Adică putem să le dăm o copie de statut, ce înseamnă asociația, cum se formează și mai departe. Plus... Uh, de asemenea putem să facem niște vizite documentare La asociațiile deja care sunt existente Să invităm, dacă ei sunt la Buiucani, da, la Alba Iulia Deci la Alba Iulia sunt cel puțin 5-6 asociații Care sunt foarte performante din punct de vedere al managementului Cu curățenii, cu salubrizare Cu eh, spraveghere video, cu contabilitate tot, tot, tot, tot, Deci acolo lucrurile sunt pus la punct Că omul nu simte... Necesitatea să se plângă la autorități. Adică există o autonomie totală asociație asociației. Noi nu avem nicio relație cu pretura sau cu primăria XNEO. Adică înseamnă că uh, organizarea a ajuns la asemenea nivel că noi nu avem nevoie de asistența autorităților. Asta noi trebuie să, să realizăm Domnule da, trebuie să depistăm și locurile unde e situația e mai gravă. Eu văd că în blocurile astea sau în jurul blocurilor astea în noi. E bine amenajat tot ce ține de uh, curte, de teren de joacă, de curățenie, de, chiar de securitatea de, de, din uh, interiorul uh, respectivelor blocuri. Înțeleg că ar trebui identificate totuși uh, blocurile cartierele unde situația e mai gravă. Cunoașteți foarte bine situația din mai multe sectoare ale capitalei și avem și blocurile astea vechi, brijneviste încă, probabil ar trebui lucrurile să înceapă tocmai din, de acolo, de unde e situația e mai proastă. Dacă vă să aminte, a fost o campanie când s-a format cartierul Model. Erau uh -huh. niște investiții care chipul le-a fost criticat, dar eu vreau să spun că ele au avut avantaj de lor. Atunci când s-a făcut... Uh -huh. S-au reparat scările blocurilor, s-au schimbat ușile, s-a amenajat terenul aferent cu teren de joacă pentru copii, cu uh, asaltarea trotuarelor, cu instalarea băncilor uh, și așa mai departe. Deci, iată! Noi putem să venim, revenim la cartierii cele numai în proporții mai mici decât erau atunci. Deci putem să depistăm cele mai vulnerabile cartierii din punct amenajării. Și eu cred că noi putem să mergem la prima etapă, fiindcă s-a făcut acum prin proiectul MOREV, în fondurile municipale, s-au făcut câteva acțiuni care se încadrează în acțiunile de eficiență energetică. Este vorba despre schimbarea geamului termopan aproape la 300 de blocuri locativi s-au schimbat geamul pan de la scări, inclusiv ușa metalică cu cod și s-a pus sistem de iluminat prin sistem LED de odă, adică a intrat, s-a aprins, a plecat, s-a stins. Pentru deci, economie. economie. Și aici sunt niște uh, două măsuri care ele fac parte din tot ce înseamnă complexul de eficiență energetică. Iată în blocul acesta unde s-au făcut deja câteva elemente este necesar să facem și amenajarea în curte blocul locativ. E clar că municipalitatea acum finanțează un proiect ce privește locuri de parcare în curte blocul locativ. Sunt acest proiect este în derulare. Inclusiv, atunci, acolo unde se fac aceste parcări, se face și amenajarea sau a teren de joacă pentru copii în plasare, inclusiv și amenajarea zonor verzi. Deci, ele sunt aceste acțiuni, numai că ele trebuie cumva comunicate și cu cetățenii, ca oamenii să cunoască. Fiindcă am avut și reacția adversă atunci când s-a vărât în spațiul verde, S-au făcut aceste părcări și oamenii au fost împotrivă acestor părcări. Deci, câteodată municipalitatea, ca să cheltui banii, nu mai consultă oamenii, se duc să implică acolo foarte, zicem, necoordonând aceste acțiuni cu municipalitatea. Și eu cred că aici trebuie să fie elaborat un proiect unde să mergem în cartierele acestea sociale. Ei le numesc în Germania cartierile cu nevoi cu probleme, adică și la ei sunt un fel de la ei în grupuri vulnerabile, vulnerabile ale societății, ale societății da. da, unde au fost decim, lucruri locative ale unor întreprinderi mari, da, cum avem și noi acum câteva cartiere, de pildă, Calea Ferată are la strada Salcămilor, la Botanica strada Belgrad, iar este pe urmă, este strada la Alba Iulia unde a fost la Tracom, la deci iată în cartierele acestea ar trebui municipalitatea să atragă atenția, fiindcă a spus de blocurile Brejneviste în Germania, dacă starea blocului era într-o stare avansată de degradare blocul, se mergea până la evacuarea acestor proprietari din aceste blocuri și se mergea sau la demolare, oferindu-le altă spațiu, mm -hmm. deci ei au spațiu, fond de manevră, fondul mm -hmm. de locuinți sociale a municipalităților, îi transferau sau eh, municipalitatea procura aceste apartamente de la proprietar sau le oferea în schimb alte apartamente, iarăși erau campanie de informare și aceste blocuri sau erau demolate sau erau reabilitate în dependență Modernizate de... Modernizate cumva, Modernizate, da. dar tot ce înseamnă elementele constructive ale blocului ale peretelor cu schimbarea de în inginerești, sau a existat o situație în Germania, într-un cartier chiar am fost și am vizitat, erau blocuri cu nouă nivel, da? Mm -hmm. Foarte mulți după unificarea Germaniei au plecat în, în Germania de vest. A fost fluxul ăsta, migrația asta pe internet. Și foarte multe blocuri locative au rămas depopulate. Erau 10 sau 20% din uh, apartamente care erau ocupate. Restul erau goale. Și atunci erau niște cheltuieli enorme, pentru că era sistemul ăsta centralizat de termoficare, trăia, nu trăia. Blocul trebuia fi încălzit și municipalitatea avea foarte mari cheltuieli la încălzire. Și s-a mers pe altă variantă. Din nou etajă, au scos patru etaje. Etaj cu etaj a demulat și a rămas numai blocuri cu cinci niveli. Le-au termoizolat, dar asta era sunt niște cheltuieli enorme. Plus, la noi este altă problemă legată de faptul că oamenii nu acceptă aceste schimbări. Adică oamenii foarte greu să-i Sunt conservatori de felul lor Da, da, da, și ei nu știu Adică n-au încredere ce se va întâmpla Adică intenția care o expun eu Și rezultatul final E cred, domnule, nu, voi vorbiți frumos Dar uite, voi poate aveți alte intenții uh, Ceea ce vreți să investiți voi aici Sau ce vreți să faceți Deci există o, o suspiciune din neîncredere o neîncredere locatarul față de autorități Și au și sau... de ce trebuie să spunem Păi că au că deja așa orice pățit îi e apropo pentru că tot vorbim de amenajarea cartierelor blocurilor, nu mai știu ce se mai întâmplă cu problema asta pentru că unii care locuiesc la primele etaje și-au construit acareturile astea pentru a lărgi apartamentele, unii Anexe au anexele astea, nu știu ce se mai întâmplă cu ele pentru că erau considerate a fi construite ilegal la un moment dat spunea Spuneau cei de la municipalitate că vor lua anumite măsuri, dar se pare că nu mai pot interveni după ce omul și-a făcut și o grejoară acolo în, în cu loc de parcare, cu grădar, cu. și-l al său, chiar dacă îi nemulumirește pe unii vecini, nu mai contează asta. Da, deci există lucrul acesta. Ceea ce am observat în, în țările acestea care am vizitat noi, problema asta există și în Ucraina. Există și în Georgia, există și în Azerbaidjan, Mai puțin am văzut la Minsk lucrul ăsta, care nu se permit, fiindcă legislația e foarte dură acolo. Acolo nu ai dreptul chiar nici să instalezi uh, cum să numesc, timp de vară, condiționer, uh -huh. Adică tu trebuie să chiar și instalarea condiționerului, trebuie să le instalezi în care parte laterală, <coughs> cum le instalezi și mai departe. Deci, noi am avut o, o meteahnă că nu am aprobat o legislație mai restrictivă la tot ce înseamnă construcții neautorizate, anexe la blocul locativ și tot ce înseamnă că nimeni nu are dreptul. să interzis schimbarea aspectului fațat de blocul locativ. Nimeni nu... Deci, în Germania, categoric, chiar schimbarea geamul termopantrescu, ori îmi de culori, de culorii, de dimesiunile care există la ceilalți vecinii vecini, îl trebuie să și mai departe. Deci aici e vorba de legislație. În momentul când la noi a fost o legislație permisivă, oamenii fiecare, bine, unul și-a izolat partea lui de apartament și a, a vrut în oranj să o vopsească, în oranj a vopsit da? pe urmă și-a mai făcut un balcon pe urmă terenul aferent care l-a ocupat cu grătar cu parcare, cu scrânci l-a să și mai departe ce este un încălcare fiindcă acela e domeniu public și la asociației tuturor proprietarilor indiferent frăiești la etajul 4 sau 5 el tot are dreptul la terenul acela unde vecinul de la primul etaj crede că el este posesorul și unicul deținător acest teren chiar și acolo unde nu și îngrădește respectivul spațiu Oamenii au mașini și își parchează în fața blocului automobilele și au și legea asta nescrisă, să spunem, că e locul meu de parcare, ăsta n -ai, n -ai de păi avem, să n-ai de ce te... Avem și litigi acum, când vin și aduce o, o remorcă de petriș, spațiul verde l ocupat și au pus și un tros de asta metalic, da? Și zici, dom'le, gata, ia a iau. Deci aici, iarăși aici e un abuz este o ocupare abuzivă a domeniului public chiar și la mini-asociație e clar că acum numărul ăsta de mașini este în creștere și e clar că capacitatea curții nu permite, că curtea nu este numai pentru, pentru mașini, de fapt în Germania ce am observat eu, partea curții interioare este interzis accesul transportului în curtea interioară a blocului locativ. Deci fiecare trebuie să-și cauți loc de parcare sau și -și, să aibă parcare autorizată. La noi din păcate, familie care are un singur apartament în blocul respectiv, are trei mașini și el în care pretenția că nu trebuie să asigure acces. sau alături este parcare multietajată cu două nivele și dacă tu ai o mașină scumpă, da? poți să-ți să duci să-ți închiriezi o parcare autorizată. Deci există și problema aceasta că uh, cel bogat cam zgârcit zgârciți să duc să-și caute o, un loc de parcare. Uh, și aici ar trebui și lucrul acesta reglamentat. Deci deja România pentru orice loc de parcare te-ai dus, ai luat autorizație de la autoritatea public-locală, lunar a venit și o a sau anual, dacă ți-ai luat anual locul de parcare, ți-a pus un număr acolo și, și plătești. Deci dacă aici ar interveni, fiindcă a fost și problema asta cu parcările în centrul istoric, din păcate, și acolo s-au făcut niște mișmașuri și concursul a fost, rezultatul concursul a fost anulat, problema parcării rămâne tot o problemă foarte serioasă a municipalității este aici legat chiar de accesul în curte blocul locativ a serviciului de pompieri, salvarea, întreprinde de evacuare de regiei autosopărtate, fiindcă nu poți să aibă acces în curte blocul locativ din cauza parcării acestor mașini. Doamne, ferește de un incendiu în, într-o situație nocturnă, e foarte greu să ai acces în curte blocul locativi. Domnule Cernei, avem vreo 4 minute până la ora fixă. Am vrut să vă rog să evaluați și dumneavoastră, pentru că suntem la final de an, să evaluați și dumneavoastră dintr-o parte acum... Administ treburile administrației publice locale. Unde avem cele mai mari probleme? Continuăm să avem cele mai mari probleme dacă e să vorbim la general, poate am să amintesc și de declarațiile pe care le-a făcut ieri primarul general capitale la ședința primăriei. Întâi de toate a spus Dorin Chertoac că de fapt, i-a îndemnat pe subaltern să stringă cureaua atunci când e vorba de cheltuieli. Spune despre 2016 că a fost un an greu, în același timp unul al rezultatelor vizibile, referindu-se aici în special la reconstrucția scării cascadelor din parcul Valea Morilor, asamblarea trolei buzelor noi, dar și la modernizarea spitalelor din capitală, ca să spun pe scurt despre ceea ce a pomenit primarul. Uh, e de râs și de plâns. Ce ce spune primarul cu cascadele și cu se cu... Sunt niște rezultate irelevante pentru o capitală. Eu am văzut ce se face în, în zicem, chiar și în același Bacu. Kilometri de străzi, domnule, sau în Minsk, kilometri de străzi făcute pe parcurs la jumătate de an, cu iluminat, cu... Deci, ce facem aici noi, cu cine va vorbi, domnul primar, de rezultate, strada Negruță, de strada Vasilei Alexandrii, care și bulevardul Ștefan cel Mare care e o mare rușine pentru capitală când noi în 2-3 ani nu putem să facem strada negruță de un kilometru jumate sau un kilometru Iată, asta e incapacitatea, asta vorbește de la sine, ce înseamnă... Bine, primarul spune că au rămas sistemele astea cu în sistemul ăsta sovietic, care trebuie reformat. În, momentul ce, în momentul ce s-a la, la, demarat lucrările de reparație, trebuia să vadă care sunt toate costurile, inclusiv și canalizarea fluvială, inclusiv sistemele, astea de, la multe telecom rețelele astea. Deci noi permanent putem să găsim pretexte și motive să ne justificăm. Vreau să vă spun că a fost o mare realbăială ce e legat de uh, cheltuirea banului public. De cea mai mare problemă a uh, municipalității este corupția, Cheltuirea ineficiente, ineficientă a banului public, doi, capacitate, lipsa capacității manageriale de a dirija în general municipalitatea, tot ce înseamnă de la hrana copiilor, infrastructura drumurilor, locuri de parcare, iluminat și mai departe. Și a treia problemă cea mai serioasă care o văd eu este lipsa de comunicare între primar și Consiliul Municipal. Deci eu nu vreau acum să arunc cu pietre în curtea, în ograda Consiliului Municipal, dar am impresia că e cel mai nelucrativ Consiliul de când îl cunosc eu activând în ca cadrul Consiliului Municipal. Și faptul că primarul ignorează în, cu desăvârșire activitatea Consiliului Municipal. Inclusiv și aceste modificări care s-au făcut la lege Statutul Municipal și la legea prin care au dat prerogativi, Iată, din păcate, nu avem acei primari care mi s ni s a promis. Foarte pe scurt de unde ați circulat și în transport public? E? Da, deci în Germania vreau să vă spun că numai în transport public și în toate capitalele este noi am, am mers. Deci proiectul... Normal că costă... vința să... Nu, deci în Germania, cum ai aterizat pe aeroport, ești obligat să-ți iei etichet sau pe o zi sau pe o singură călătorie, noi am luat pe o săptămână. Și atunci nimeni nu te controlează. Odată dacă ne-au controlat, deci să mergi pe cultură și pe responsabilitatea celor. Și cu un etichet ai dreptul să circul cu orice tip de transport, metro, autobuz. Ești și mai în alte capitale urbane, da. așa. Deci, din punct de vedere a infrastructurii, transportului, deci, e tot făcut pentru cetățeni. Deci, la noi dezastru asta cu rutierile, cu trolebusurile. Pe urmă am fost la Minsk, ne-am fost chiar la uzina de, de asamblare a trolebusurilor. Vreau să vă zic, la noi nu este. Care sunt vorba... importate, de altfel, sau da, piesele sunt importate, ce da, Dar aici noi nu vorbim de asamblare a noi la Chisinau. Deci trolebusul aduce 99%, aduce trolebusul din Minsk și aici se pun sticla, se instalează o se mai instalează niște în de șoferul. scaunul. Da, deci noi nu putem vorbi de, de instalarea, de asamblarea trolebus noi la Chișinău. Un subiect foarte important, vom mai reveni la capitala una dintre capitalele europene Berlin, pentru că tot va aflați în acest proiect și încercăm da să preluăm niște experiențe normale europene. Oleg Cernev Dați-mi voi să vă zic expert, să vă numesc expert în treburile administrației publice locală, Da, după atâți ani lucrați la primărie, în municipalitate, în genere, probabil că meritați și titlurile astea ca să... Păi și acum... mai ales că sunteți implicați și în proiectul ăsta. Păi acum Ban. pot să spun, știți, nu că... ești în interiorul, vezi lucrurile într-un fel. Acum pot să spun că aș fi un, un expert când stau dintr-o parte și m-au ce se întâmplă la nivel de municipalitate. Adică putem să, să expertizăm mai echidistant și mai obiectiv situația din municipalitate. Vă mulțumesc, domnule Cernei, Tot pentru respectul. opiniile exprimate astăzi, pentru informațiile pe care le aduceți. Vă invit în una dintre emisiunile viitoare, probabil deja după anul nou, pe care vi-l doresc cât se poate de fericit. Vă zic că la mulți ani și numai bine. Și eu vreau să fericit toți chisânăuienii, toți radioscultătorii postul Vocea Basarabiei să vă mulțumesc pentru uh, activitatea care o desfășurați în primul rând postul de radio Vocea Basarabii uh, reișind din toată situația care există uh, continuat să activați mulțumesc domnului Vecislav Săbuleac Domnul Vitalie Enache întregii echipii manageriale și de producere a postului de radio la mulți ani, la mai mult și la mai mari. Sărbători fericite! Mulțumim pentru cuvintele frumoase. Oleg Cernei s-a aflat în emisiune la rândul Vitalie Enache Vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. În mod tradițional vă invit să faceți același lucru în continuare. Mâine ne reîntâlnim după transmisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Să aveți o zi cât se poate de bună! puncte de reflecție.